Rugăciunea a 42-a, pentru taina și mucenicia inimii. Doamne, Tată Ceresc, Bunule Părinte al Vieții, Te iubim, Te slăbim și Te rugăm. Văruiește taina muceniciei inimii, adică Universul leuntric și taina abisului Tău Dumnezeiesc, adică asemănarea prin Duhul Sfânt Sfinților Proroci.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 Miheia, Moise, Nathan, Naum, Olda, Or, Hosea, Samen, Samuel, Semaia, Zaharia, care calea fiului tău au deschis, de aceea la cine acele e taină i-ai chemat și veșmântul de nuntele lei dat. Doamne, Tată Ceresc, Bunule Părinte al Vieții, Te iubim, Te săvim și Te rugăm. Dăruiește taina Universului Lăuntric, pierdut de Adam, și taina asemănării patriarhilor: Abraham, Isaac, Levi, Dan, Gaz, Iacob, Iosif, Isahar, Iuda, Levi, Matusalem, Neftaliz, Rubion, Simeon, Venamin. Rubin. Simeon, Venamin. Prin care viața splântă neamă s-a întins și roada dat. Doamne, te Ceresc, bunul de al vieții. Te iubim, te slăbim și te rugăm. Dăruiește taina universului la un Împăraților și regilor, care râvâna casei tale au arătat și pentru slava ta au lucrat. Ahaz, Amon, Așer, Așa, Avia, David, Jehonia, Ioram, Iosafat, Iosia, Roboam, Solomon, care casa ta au păstrat și să facă păruncile Tale s-au nevoit neîncetat. Doamne, Tată Ceresc, Bunurile Părinte al Vieții, Te iubim, Te slăbim și Te rugăm. Văruiește taina Universului Dăuntric și taina asemănării dreptilor. Adam, Aron, Abel, Hachim, Abin, Ana, Anania, Aram, al-Sahad, Aminadab, Azaria, Al-Sineta, Azor, Boz, Kainan, Kainan, Deborah, Eleazar, Eleazar, Eleazar, Maccabeod, Eliakim, Eliud, Elisabetta, Enoch, Enoch, Enoch, Estera Isrom Tiber Eva Ipsivona Maccabre Faleg Sineas Gedeon Haleb, Haretis Yaqub Yafit Yahil Yared Yesei Isus Nabi, Joachim, Jonata, Yosif, Job, Judita, Lamech, Lia, Lot, Mareir, Marian, María, Melchisedek, Manase, Matan, Misail, Natsón, Nehemiah, Noe, Nahor, Obid, Ozía, Ragav, Rebeka, Rahila, Ruth, Ruben, Sadok, Sarah. Saresta, Ceruh, Salomea, Sara, Salatien, Sumanitida, Suzana, Sem, Tara, Zara, Zabulon, Zorobabel, care cu credință te-au și din ea, fiului tău cel iubit, ridicat.